Beresain lagusiaren tenore azurekin pantzu, irigarai eta kalapitak baionako suprefekturaren aintzinean atzo. Jean-Michel Colo arrangoitzeko ausapezaren aldekoen eta kontrakoen artean, bikote homosexual baten eskontza errepusatzea gati konbokatua, iruegoneko epe bat galdatu dio suprefetari, aratsartan ortsegun aratsian baita erriko kontseilua biltzen, gaiak berriz ez Hagidura eta kesua atzo, jokin eta baina tebi euskalieslarien agastatzeanen ondotik, bat heletan bestia urgunan, madrilekeien kontra pausatu euroagindua goizuntan aztertuko du paueko ausitegiak. Eta kaxik berroita laumila bizitegi utxik edo bigarren egoitza gisa erabiliak ipar oskalegian, zenbaki argi gari jau plazaratzen du, lura eta etxe bizitza kolektiboak ezin onartua, diotena zikusi soma diendek nekeziak dituzten bizitegi baten atsemaiteko. Arualekin pampi. O dei gehiago, kostaldean baino, baina hizkerrenak ere artetik. 1 grado talate de cotidiana gorenak. Ostego narteko EPA, eskatu dio Jean-Michel Kolo, arrangoitzeko ausapesak suprefetari, atzo hara txalnean konbokatuazen baionako suprefeturarat espaititu bere eriko bi homoseksuales kondunai, manif burtu zelkarteak elgeretaratze bat deitu azuen, eta antifasista taldeak kontra manifestaldi bat. Tensionen bementuak izan dira, suprefetura intzinean intzaketa. Horregun bat pertsona taldeak deitu manifestaldian, hogei bat parean antifataldeak deitu kontra manifestaldian. Tentsio momentuak eta ustaritzeko antifa gazte bat atxilotu. Jean-Michel Kolo gibeleko atetik sartu da suprefeturara, eta horrenta erdi geroago atera delarik du gogoetatzeko ostegun arteko epea galdegin diola suprefetari. Je demande un peu il doit je me soumets par avance à la, à la suite hala ere jadanik errandi gu ez duela etxiko for ce qui me concerne je céderai pas manifestarien oui, artean zen isabel Jagozen urruñako asuanta singola xuri urdineta gorriarekin noira zura pour le soutenir je trouve qu'il a beaucoup de courage aujourd'hui c'est très difficile de dire et de ce qu'on pense On est coincés immédiatement, il y a qu'à voir ce jeune homme qui est en prison pour simplement avoir fait ce qu'on fait en, actuellement, là, maintenant. Et lui, il est en prison à Fleury-Mérogis. Pour la protection de l'enfant, j'ai une amie qui euh, a fait une tentative de suicide parce qu'elle connaissait pas son père. Et je trouve ça lamentable de créer d'autres enfants à nouveau qui connaîtront pas leur père, qui seront orphelins de père prefetak ministeritzari, jakinaraziko dioza Michel Koloren eskaria, ikusi beharkoea honek, EP hori onartzen duen edo ez. E epea luzaturik ikusi beharko segateratzen den ostegunrattzeko egiko koltseiluaaren bilkuratik atzo manifestaldiortan nag arraastatua izan den gaztia antifasisten taldekoa da pare bat oren atxiki dute eta egoizuntan hamekakete ergitan konkatua da Baionako komisialdegira bat begi kolpe eta kolpatze delituak kleporatzenza asko manipuruz taldeko baten kontra. Eta elgeretaratze bat, iraganda, barda, doni bane garazin, jakindelarik, jokin eta beinat, bi refusiatuak, rastatuak izan zirela. Agidura eta asegia, sendizen, hor bilduak ziren nartian, horien nartian zen, lutsi oksan da bat zentzat, egoera ezin jasana, bi ari da, familia bat suentzat. Bo, oh, e ezin jasana, zenta, egia, jokin badua mar urte hemen bizidela à uh, denek denekes anizien de kemengrestini sa utudeté drasa rncisanda euh chez urte c'est au sapiurte c'est un bon bébé si normal normalement uh, et mais tensuen bon à la bas po Eta ba honi da riguriarki alabain ikusten, hor funtsiona ez duten bizitatu bat ere eta baimena dauka nazuen. Beraz, ezag nahi du uh, no, no, bizi normal bat. Bai, eta hoai gelditzen da alaba poitrine hori espainatzen bari mailudote, dute, uh, bai, gogoja, gogoja. Et si nous l'air tout ce quoi sa balcon ça yakines, ça somme alde agertou si Babai, batzuk solusuniak nahi dituzte Hman ereman ekarri proposatzen dituzte eta ikusten dugu erantzuna beti dela botita bortitzagoa, presndeietan ere ikusten da betita bortitzago ditela, preso herikilan eta atlotu nahi dituzte jendeak atxo toki borizzki borista da betita bortitzago... Eben bakibidean na nahi dugu segitu, baina nan batzuk bakararrigi Bestek Beeka besteki duriz bakibideaz dakite zer eh, den, eh, edo ez dute interesaatu nahio a horri. Atzoko bi agastatuetarik bat Jokin Aranalde heletan egin dute, Jokin Aranalde kilotan oita zazpi urte ditu, eta 2000 eta bitik bizida da aldean Ieslarien kolektiboak izendatu mintzak ide edo rizkari da, eta bestia baina ta torrasagasti aldiz urgunan gelditu dute, lanetik ilatekoan, oita ama zazpi urte ditu eta sortze zele esakarra hori taraz ezagun, ekainaren amostian, Ieslarien kolektiboak miagitzen itzartu eta last Gertatzen direla agastatze hauek e, Bile agastatuak baionako poliziatigian dira Bien kontra auruea gindu galde bat egina du Espainiak Eta asterat goizuntan erramezala Paueko jujaren aintzinitik pasatuko dira <tose> Bestalde 6 milion euroko diru laguntza bostkatu du akitaniak 6 askak minaritzen eraiki gogu duen Lizeo Profesionalaren proiektua laguntzeko eta 6 milion horretarik iru eun euro euro bereala ekarriko dituzte. Laguntza hau ale rusetek itsemanaren segira dela diote akitaniatik, ikaslen kopurua beti goitituzduala eta baitez padakoa dela Euskarazko Profesionalerakaskuntzaren indartzea bosti unik Kaixle nere sibitzeko pentsatua da Chiazkaren Meritseko Liceo Professionala bestalde miliun bat euroko diru laguntza abastertu du ere Akitaniako kontseiluak haintzineko egunetan uholdean ganik kaltetuak izan diren sektore ekonomiko batzuen laguntzeko eta trenbide berriaren aldeko mozione bat boskatu dute Akitaniako autetxiek mozione hortan diote bordale eta endai harteko abiadura hondiko trenbide berria egindadin galatzen dutela indar eta fermutasunekena hauen arrengura da mobilite ventean batzordeak erreman azterketatik jalgiko dena, este latre enbide hori eman behar, bere azterketen hondurioen bilduma, horzegunian utziko du mobilite 20 batzordeak frances gobernuari. Begoita iru mila, sorsiunta largoita bi lura eta etxebizitza kolektiboaren kolektibuaren aurtengo kampainaren ikurberia izanen da. Hori baita, iparaldean, bigarren egoitza edo etxebizitza eta etxebizitza bizitza kopurua 2006 urtean baino sorsi mila gehiago. Doni loizuneko besten astea, zebaliatu da, lura eta etxebizitza kolektiboa hori eta beste gai batzuen salatzeko, aierkti dierte. Espekulazioa eta etxebizitzaren arazoa azaldu izan dute lurra eta etxebizitza kolektiboko okideek Donivanen loitzuneko beste hasiera profitatuz. Gai ezberdinak izan dituzte bertan aipagai. Plantu uno zoko okupazioi sustengu osoa ederazi zieten eta Donivanen egonik San Josefetazen Elizabet eskolen salmenta salatu zuten eta herriko etxeak ez duela salmenta atzera botatzeko eskubidea baliatu. Iparraldari begira etxe bizitza huts eta bigarren etxe bizitzen gaia salatu dute. Egun, berrogeita irumila, zortzireunda laurogeita bira emendatu dena. Bimila seian, baino, sortzi mila etxe gehiago direlarik. Haintza kolektiboko kidea. Solajiak diraz, pasagira, bimila seian hogeita bost mila baziren, gutxi gura bera. Gauhe egun, behoi eta irumilatan gira. Eta urtebukaeran intzek be, sifje behiak aterako ditu eta kasix guk da ikusize garapena ukanduen etxik hemen behoi tamak milara iritsiko girela. Ez gira siu jora indik, mainan lagistek jarkingo dugu eta ikusi orain ahtegu ukanduen garapena hori irudikatzon aldugu. Be. Udara begira itzordu ezberdinak antolatuko dituztela iragarri dute. Urbilena oztaiaren seian izango da. Autokarana bat antolatuko da egun guztiis langile anitzek Barnekaldetik Kostaldera egiten dituzten kilometroak erakusteko. Mauletik hasi eta Barnekaldeko herri ezberdinetatik igaroko dira. Honen bidez langileen bizitokia eta lantokiaren artean diren distantziak xalatuz, trafikoa, istripu arriskua eta kutsadura hemen datzen direlarik. Eta kolektiboaren webgunean ikusgai dira, etxe bizitzen inguruko xetatasuna hitza auako kituko itousier l'aura eta etxe bizitza kolektiboa punchu revolu elbidean Eta bestalde Jordaniara teginen dute pidaia, pompie solider elkartekuek ez pidaia agunta, angoe mazteak laguntzera joanen baitira, zahatari deitu errefusatuen gune batean egonen dira, hiru astez egun abiatzen dira, eumilako bat errefusatu bizidira han, eta pompie solider elkartea, ginekologi solider elkartearik irariko da lanian, aur dundiren emastiak laguntzen bereziki, hauen artian aurkituko den Michel Zarratiaren, lekukotasuna eta setasunak.